C. Thompson, a Bowlingbrook kastélykísértete Szörnyű jóslat John Bowlingbrook lord és unoka öcse, Arthur Yale hazafelé igyekeztek. Ködös éjszakában csak halványan világítottak a lámpák, és a transzparensek betűit alig lehetett elolvasni. A folyó felől egyre sűrűbben gomolygott a köd, és lassanként mindent elbontott. A park dérlepte fái csak elmosódva derengtek át a félelmetes köttakaron. Jél karórájára pillantott. Fiatal az idő, még nincs tizenegy sem. Nem volna kedved leülni egy kis vendéglőbe, John bácsi. A lord bólintott. Szívesen, melyikbe menjünk? Talán a kék golyóba, indítványozta a fiatalember, és már is intett egy taxinak. Negyed óra múlva két férfi már a kis vendéglő egyik asztalánál ült. A sörpárás, füstös levegő jó leső melegséggel vette körül őket. Szeretem ezt a helyet, mondta Arthur Jél, miközben a csinos pincérlány felé bólintott. Mi újság, Darling? A szűk szépség a vállát vonogatta. Az utóbbi időben nagyon elhanyagol bennünket, Mr. Jél. A fiatal ember felnevetett ho oh, oh, oh, megkomolyodtam, kicsikém, ez az igazság. Most már nem érek rá a vendéglőbe ülni. A beszélgetésnek egy különös ember megjelenése vetett véget. A lord elsápadt, soha életében nem látott hasonló csodabogarat. Valami furcsa, félelmetes varázs áradt ebből a fakó emberkéből, ami elnémította a vidám nevetést, és megfagyasztotta az arcukon a mosolyt. A fuda jövevény úgy nézett ki, mintha egy kísértett históriából lépett volna ki a valóságba. Sárga ráncos arca régi pergamenekre emlékeztetett. Ó, divatú fekete kabátja úgy felpukosodott, mint a leselkedő mennyét háta. Ó, milyen szerencsém, Mr. Hilarius! – mondta jélélénken. Jöjjön csak, és jósuljön nekünk valamit. Persze csak jót, különben egyetlen vasat sem fizetek. Kit veszek feleségül? És mennyi hozományt kapok? Jelenleg ez a két probléma izgata legjobban. Az emberke megállt az asztalnál. A szemüveg domború üvegeink keresztül óriásnak tetsző szürke szemei álmosan pislogtak a fényben. – Megint gújtolódni akar velem, Mr. Yale, kérdezte vékony sipító hangon. <gül> – a világért sem! – nevetett a fiatalember. – De ha nekem nem akar jósolni, akkor legalább jósoljon a nagybátyámnak. Hilarius kutató pillantást vetett a lordra. – Valóban óhajtja tudni a jövőt? Bólinbruk könnyű borzongást érzett, de leküzdötte a félelmét. <gül> – miért ne? Mindig érdekeltek a jövendő mondok. Hilári őszintett az egyik pincérnek. – Holson egy feketét? A kívánt fekete néhány perc múlva az asztalon volt. A pincér, aki nyilván ismerte a jóst, kíváncsian nyújtogatta a nyakát, és a világért sem mozdult volna el a közeléből. A furcsa emberke kiitta a kávét, és az accot ügyesen a tárnyérjára borította. Egy darabig a tányér fölé hajolt, arca mindig elkomorodott. – Nos, mi az? – kérdezte a lord. Hilarius felkelt az asztaltól. – Nem jósolok önnek. – Meggondoltam. Jó napot. – Megálljon! – a kisember visszafordult. – Parancsol, uram! – Az igazságot szeretném tudni! – mondta a lord keményen. Mennyi is az ön díja? – Tetszés szerint! – mormolta a kisember. A Lord egy bank tett az asztalra. Ez az öné. Most aztán halljuk a jóslatot. A furcsa emberket étobázó mozdulattal nyúlt a pénz után. Arca úgy rángatózott, mintha fájdalmai volnának. Nos, mit látott a jövőmből? kérdezte a Lord bosszusan. Láttam önt, holtam, milord? – válaszolta a kis jós szünet után. Az arca teljesen szét volt roncsolva. Ha a jelek nem csalnak, akkor egy oroszlán fogja az ön okozni. A tragédia pontosan egy év múlva fog bekövetkezni. A kisember hirtelen elfordult és sietős léptekkel az ajtó felé tartott. Jél kényszerezette nevetett. <gül> – Hát csak nem hiszel ebben a badarságban, John bácsi? <gül> – A lord nem válaszolt. Mereven maga elé bámult. Arca kísértetiesen sápat volt. – Milyen nap van ma? – kérdezte kis után. Április 13 – válaszolta a fiatalember, és ügyetlen kapkodó mozdulatával feldöntötte a sótartót.